Tizedik fejezet. Merénylők. Joe és én imádtuk a hétvégéket. Minden negyedik héten járt nekem egy hosszú hétvége a munkahelyen, és Joe egyeztetett apával, hogy amikor csak lehet, neki is hasonlóan legyen. Ugrattam is Joe-t. Milyen szerencsés, hogy apámnak dolgozhat. Mindig jó előre megterveztük ezeket a hétvégéket. Elmentünk a kedvenc helyeinkre. A Dublini vagy a Viklói hegyekbe, netán a Britaszöbölbe, amely egy gyönyörű tengerparti szakasz Dublintól délre. Egyik este Joe-val buszoztunk hazafelé, és ő így szólt hozzám. Mi lenne, ha most hétvégén a Szeligepre mennénk a Viklói hegyekbe? Következő vasárnap reggel Joe pontban kilenckor meg is jelent a házamnál. Az útnál találkoztunk túl a sarkon, ahol a családom már nem láthatott minket csomagoltam útra valónak sonkás sajtos szendvicseket, almát és egy táblacsokit is. Joe hosszan megcsókolt, aztán csak ennyit szólt. Gyerünk! És már mentünk is a buszmegállóhoz, éppen időben, mert már jött is a busz. Elértük a Viklói hegyeket, és leszálltak a népek, mintha mindenki arra ment volna, amerre mi is. Meglepett, milyen sok párt és gyerekes családot látok itt. Mondtam joe nem is tudtam, hogy ez a hely ennyire népszerű, úgy egy mérföldet kellett mennünk, míg felértünk egy hatalmas sziklákkal teli helyre. Lenyűgöző volt. Körbe mindenfelé hegyek, és szinte harapnivalóan friss volt a levegő. Felkapaszkodtunk a nagy sziklákon. Nagyon élveztem a mászást. joe azonban gyakran kellett segítenie nekem, olyan óriásiak voltak a sziklák, én pedig elég alacsony vagyok. Nem volt azonban semmi gond, remekül éreztük magunkat. Az egyik sziklán aztán letáboroztunk, órákon át piknikeztünk és beszélgettünk, élveztük a napsütést, a csodás hegyek látványát. Végül aztán elpakoltuk a maradék ennivalót a hátizsákba, melyet Joe átvett tőlem, és egymást átkarolva elindultunk haza. Épp lemászni készültünk, amikor nagyon meglepő dolog történt. Joe mögött, tőle jobbra, és egy lépéssel lemaradva megjelent az őrangyala. Rámosolyogtam az angyalra, mire az így szólt. Lorna, látod a napot, ahogy ragyog azon a kis tavon? Menj el addig! Joe kérdezte tőlem, mint mosolyogsz annyira? Nem mondhattam el neki, hogy az őrangyala miatt. Még mindig nem volt bátorságom elmesélni neki, hogy látom az angyalokat és más dolgokat. Féltem, hogyan reagálna erre. Nézd arra, feleltem, ahol a nap arra a facsoportra és a sziklákra. Valóban egy apró tó látszik ott? – Na hát, hogy, hogy ezt eddig nem vettük észre? – kérdezte Joe. Elindultunk a tó irányába, és mikor odaértünk, egy másik párral találkoztunk, akik szintén piknikeztek. Hívtak minket, így megvelük egy teát. Leültünk négyesben, beszélgettünk, nevetgéltünk a kis tó partján. Az angyaloknak köszönhetően szép dolgokat láthattam azon a napon. Csodálatos lett volna a megoszthatom Joe-val a titkomat. Ha az angyalok lehetővé tették volna számára, hogy ő is lássa, azonban ez nem volt lehetséges. A tó felszíne sima volt, akár az ablaküveg, visszatükröződtek róla a fák és a fölötte errepülő jégmadár is. Egy másik jégmadarat is láttam a víz alatt. Amikor felbukkant, látszott annak a tükröződése, és a szivárvány színei ragyogtak rajta. Ahogy felbukkant a vízből, megtörte a víztükröt, a víz fodrozódni kezdett, majdnem érintve a másik madár farktól lát. Az, mintha nem is egyetlen madár lett volna, inkább olyan, mintha sok-sok madár repült volna mögötte. Ekkor az angyalok így szóltak. – Ideje menni, Lorna! – Mondtam Jónak, hogy kezd sötétedni, jó lenne, ha visszaindulnánk. A velünk lévő pár szólt, hogy van náluk iránytű, és ismernek egy másik utat visszafelé, tartsunk velük. Úgy is lett. Nem tudom, meddig tartott visszajutni a busz megállóig, de kimerültem, mire odaértünk. Joe, aki mindig úriemberként viselkedett, hazakísért otthonom ajtajáig, ott jó hét puszít, nyomott az arcomra, és már rohant is elkapni a buszt vissza Dublinba. Kértem az angyalokat: vigyázzanak, joe érjen haza épségben. Kértem őket, óvják az egészségét is. Joe ugyan látszólag tele volt életerővel és energiával, én azonban láttam, hogy a szervek némi kép össze vannak zsugorodva a testében, és enyhén szürkés színezetük van. Nem volt feltűnő az elváltozás, de világosan ki lehetett venni. Féltem, hogy ez már első jele annak a rossz egészségi állapotnak amelyről Éliás beszélt. Végül eljött a nap, amikor anya rájött, hogy én is Joe együtt járunk. Szabadságon voltam, anyával otthon tettünk-vettünk a ház körül, és a nyulammal, Izabellel töltöttem az időt. Elmernővérem is ott volt aznap délután, és anya, ahogy lenni szokott, nem nagyon törődött vele, mit csinálok. Egész életemben azt láttam, ha besétálok a szobába, és anya épp valamelyik testvéremmel beszélget. Rögtön félbe a mondani valójukat. Ha ezek után én is bennmaradtam, mondjuk leültem és csatlakoztam a társaságukhoz, be is fejezték a társalgást. Olykor szomorúnak éreztem magam emiatt, hogy a családtagjaim nem kívánják megosztani velem az életüket. Joe és én fél hétre randit beszéltünk meg az napra, így később délután bejöttem a kertből, hogy készülődjek az estére. Anya a konyhában volt és megkérdezte, hová készülök. Mondtam, hogy el akarom érni az öt órás búzt, azzal tovább mentem a hallón keresztül, majd fel a lépcsőn az emeletre. A hálószobában voltam, és hallottam, hogy anya és a nővérem is feljönnek. A hálószobát a nővéremmel közösen laktuk, így azt hittem, emer be fog lépni a szobába, de nem így lett. Anyám hálószobájába mentek. Beszélgetés hangja szűrődött be hozzám, azonban túlságosan lekötött, hogy találkozni fogok Joe-val, és így nem nagyon törődtem bele. Most már gyanítom hogy anya valószínűleg kifaggatta Emert rólam. Kijöttem a hálószobámból, és ők ott álltak a küszöbön. Emert bűntudatosan pillantott rám. – Mi baj van? – kérdeztem. Anyám rám kiáltott. – Mit képzelsz, hová mész te? – döbbenten álltam. Sosem láttam még anyát így viselkedni. Mondtam neki, hogy Dublinba megyek, Anya kiabált velem, tudni akarta, hogy vajon igaz-e, hogy apám egyik benzinkuti alkalmazottjával megyek randevúzni. Teljesen kikelt magából. Hogy képzeled, hogy te azzal a Joe-val találkozgatsz, és mióta zajlik ez a dolog? Tudni akarom, ennek ezennel itt most vége lesz. Anya végtelenül dühös volt. Ránéztem, és teljesen nyugodt hangon így szóltam. már több hónapja járok Joe-val, és a jövőben is járni fogok. És most megyek. Találkozom van vele. Megfordultam, hogy lemenjek a lépcsőn, anya azonban keményen megragadta a karomat és igyekezett magához rántani. – Hogy merészen szégyent hozni ránk egy ilyen alsóbb osztálybelivel? – kiáltotta. Nagyon megdöbbentett, hogy anyám ennyire zaklatott lett. Eddig soha nem láttam ilyennek. Az ő szemében Joe nem volt közénk való, Néztem egy pillanatig, majd mentem tovább le a lépcsőn. Ismét megragadta a karomat, és erősen húzott visszafelé. Nem fogsz elmenni ahhoz a buszhoz, és nem fogsz találkozni azzal a tacskó joe -val. Láttam anya őrangyalát. Sírva állt hátul. Néhány köncsep ráhúlt anya fejére. Most, hogy apának jól ment, és volt egy saját házunk is, anya elfeledte, hogy mi korábban egy otthon nélküli család voltunk, Egykoron szerencsésnek tartottuk magunkat, hogy hozzájuthattunk egy tanácsi bérházhoz. Szegények voltunk, mint oly sok más család is akkortájt Írországban. Anyának talán nehéz lehetett, hiszen egy jólétben élő családból származott, és úgy érezhette, rangon alul házasodott. Szorosan fogta a karomat. – Engedj el, ez fáj! – kiáltottam. – Nem akarom lekésni a buszt. El kell fogadnod a tényt, hogy Joe és én járunk. Anyám csodaszép angyala lehajolt. Teljesen átölelte anyát, aki ekkor végül elengedte a karom. Anya, szeretlek! Lementem a lépcsőn ki a hal ajtaján, és rohantam az úton a buszhoz. A buszon ülve anyára és az őrangyalára gondoltam. Joe ott várt rám a Dublini megállóban. Nagyon boldog voltam, hogy látom, átöleltem, de egy szóval sem mondtam el neki, mennyire ideges vagyok. Soha nem mondtam el neki sem, akkor sem máskor, hogy anya miket mondott, tudtam, hogy nagyon megbántódna. Elsétáltunk lassan egy közeli pub, a Maguire irányába. Aznap zenés este volt ott. Mindig imádtam zenét hallgatni. Joe egy korsó guinea volt. én viszont csak ritkán iszom alkoholt, inkább 7 kértem. A zene és Joe karja a derek Amul lassan megnyugtatott, de anyám és űrangyala nem mentek ki a fejemből. Néhány nap múlva apa beszélt velem. Hallom anyától, hogy te meg Joe egy pár vagytok. Látta korában, hogy van valami köztünk, de nem hitte volna, hogy ez ennyire komoly. Te jó ég, ezt aztán jól titokban tartottad. Apa azt mondta, neki csak az számít, hogy én boldog legyek. Ő sokat tett Joeért, segített neki a szakmát kitanulni, bátorította lépjen tovább az életben, és ezzel nagy jót tett velünk. Anya sohasem hozta többet szóba az aznapi eseményeket, mintha meg sem történt volna. Néha az anyalok látomást hoznak nekem, hogy felkészítsenek az elkövetkezendőkre, és ilyenkor egyszerűen minden megszűnik körülöttem, mintha átkerülnék egy másik térbe és időbe. Néha olyan, mintha egy vibráló tévéképernyő lenne előttem, máskor, mintha egy film peregne nagyon gyorsan. Van, hogy nagyon nehezen élem ezt meg, mert nem fogom fel, mi is történik. A film olykor meg is áll egy rövid másodpercre, ilyenkor meglátok egy szemét vagy egy helyszínt. Egy tavaszi reggelen kikeltem az ágyból, és felöltöztem, hogy munkába menjek. Elhúztam a függönyt a hálószobám ablakán, és kinéztem. Világosnak és naposnak kellett volna lennie odakint, Azonban azt láttam, hogy minden szürkeség borít, mintha csak szürkefestékkel öntötték volna le az eget, és az belepi az egész vidéket. Áltamott egy pillanatig, néztem ki az ablakon. Láttam az egyik szomszédot, kijött a házából, búcsút intett az ajtóban álló feleségének, odament az autójához, beszállt és elhajtott. Ő, az autó és minden körülötte egyformán szürkés volt. Jött egy másik autó is az úton, szintén szürkésen. Egy fiatalember futott el a ház mellett, és noha táncolt körülötte a levegő, szürke volt ő is. Lementem a földszintre, készítettem magamnak teját, és tejet adtam a macskának tigrisnek. Elindultam munkába, de előtte még hangosan elköszöntem a többiektől. Lesétáltam a buszmegállóba, és közben szólítottam az angyalaimat, ők azonban nem jelentek meg nekem testi formában. Kérdeztem őket, miért néz ki minden ilyen furcsán? De akkor mi megvédünk, súgták nekem. Odaértem a főúthoz, megláttam a buszt, és rohantam, hogy elérjen. Sokan voltak rajta, mégis találtam ülőhelyet. Nagyon különösen éreztem magam, valamiféle nyugalom és csendesség húszott belém. A buszon lévő embereket is szürkeség fette. Magával a busszal sem volt rendjén valami, és semmi sem látszott valódinak. A busz beállt egy megállóba a Léfi folyó rakpartjánál, és én ismét szólítottam az angyalaimat, ők azonban nem válaszoltak. Munkahelyemhez érve beléptem a hátsó bejáraton, és feltűnően könnyűnek éreztem magam, mintha körülöttem minden lassítva zajlott volna. Láttam, hogy néhányan a személyzetből és a vezetőségből már dolgoztak. Csak ekkor tűnt fel nekem, hogy senkivel nem láttam az űrangyalát, a buszon lévő emberekkel sem. Megdöbbentem, és remegni kezdtem. Az áruház szintén szürkének látszott. Lementem az öltözőbe, remélve, hogy kolléganőimmel ott lesznek az űrangyalaik is, azonban az öltöző ugyanolyan szürke volt, és az űrangyalok sem voltak ott. Noha tudtam, ott kellene lenniük. Folyamatosan szólungattam az angyalaimat, de nem feleltek. Kijöttem az öltözőből, felmentem az üzletszintre. Áltam a divatosztályon az egyik ruhaálványnál és a főbejáratot pásztáztam. Néztem az igazgatót és az egyik biztonsági őrt, ahogy kinyitják az ajtókat, és a vásárlók elkezdenek beáramlani az áruházba. Lassanként feltűntek őrangyalok az emberekkel, azonban az angyalok nem a megszokott formájukban néztek ki, eltűnt a ragyogásuk. Fényük tompa volt, úgy tűnt, ugyanaz a szürkeség lepjel őket is, mint ami a levegőben is ott lenedzett. Ekkor valaki megérintette a vállamat. Mihály angyal állt mellettem és mosolygott. Ő a szokásos módon ragyogott. Kérdeztem tőle, mi baj van? Ijesztő az az egész, panaszoltam neki. Sosem láttam még ilyennek az angyalokat. Mi ez a szürkeség? Mindenhol és mindenen ott van. Lorna, ez most ilyen marad egy időre, válaszolta. Egy időre ebben a spirituális állapotban tartunk téged, hogy védelem alatt legyél. Mihály, folytattam, Semmi sem látszik valódinak, Ebben a pillanatban sem. Testemben is érzem a változást. Hihetetlenül könnyű vagyok, Nyugodt, lecsendesedett. Ahogy telik a nap, Egyre erősebb ez az érzés. Ez a szürkeség, Szó szerint mindenen ott van. Szörnyű odakint az utcán a látvány. Mihály felé fordultam, is ránéztem. Mihály, nem tudnál te is az angyalok mindenkit védelem alá helyezni, ahogy engem is védtek? Nem, Lorna, felelte Mihály. Van, hogy téged eltérő módon védelmezünk. Ennek oka titokban kell maradjon, míg a lelked meg nem tér hozzánk. És most nincs több kérdés, csak arra figyelj, amit mondok neked. Amikor bemész reggelente dolgozni, nem hagyhatod el az áruházat. Csak is akkor teheted ezt, ha eljön az ideje, hogy hazaindulj, és akkor is egyenesen a buszhoz kell menned, megértetted? Abban a pillanatban munkatársam Valeri szólt hozzám, Mihály pedig eltűnt. Oda mentem a pénztárhoz, ahol Valeri állt Pólinnal és két másik lányjal. A tennivalókról csevegtünk, amikor odajött hozzánk a felügyelő. Jó reggelt, lányok! Köszönt! Nincs szándékomban megijeszteni magukat, de a vezetőség arról informált engem, hogy nagyon kell figyelnünk, nincsenek-e valahol gyanús csomagok, például papírzacskó vagy cigarettás doboz. Előző este egy másik áruházban az egyik takarító talált egy dobozt, ami cigarettának tűnt, ám valójában tűzbomba volt. Mai záráskor azt szeretném, lányok, ha átkutatnák a ruhaállványokat, ellenőriznék a vásárlói öltözőket, nem találnak-e valami gyanúsat. Bármit találnának, azonnal szóljanak nekem. Ne felejtsék ellenőrizni a ruhák zsebeit sem. Nem szeretnénk, ha leégne az áruház, és valamennyien munkanélkül maradnánk. A felügyelő elment. Én meg így e morfondíroztam. Szóval ez a gond. Bementem az egyik vásárlói öltözőbe, hívtam Mihályt, mire megjelent. Miért nem szóltál nekem a tűzbombákról? Kérdeztem. Mihály kikerült a választ. Eljett kezét a fejemre tette, és ezzel teljesen kiűzte belőlem az aggodalmakat. Nem sok mindenre emlékszem az ezt követő néhány hétből, mintha valami álomban telt volna el, egy másik térben is időben. Joe viszont aggódott, ilyesmiket mondott. Nem vagy önmagad, nem beszélsz hozzám, láthatóan máshol jársz, kérdezgetett. Valami rosszat tettem? Már nem szeretsz? Csak fáradt vagyok. Válaszoltam ilyenkor. Nem sokára jól leszek. Ne aggódj. Mindkettőnknek nehéz volt, mivel én nem oszthattam meg vele, amit tudtam. Aztán felrobbantak a bombák, és én azt sem tudtam, a hét mely napján vagyunk, az idő nem számított, nem érdekelt. Az áruházban álltam a ruhaállványoknál, késő délután volt, és akkor megijesztett az a tompazaj. Most, hogy ezt írom, újra felelebenednek a történtek. Egy busz mellett vagyok. Egy férfit tartok a karomban, miközben az meghal. Angyalokat látok. Gyűjtik be az emberi testet elhagyó lelkeket. Látok kicsi lelkeket is. Beszélek hozzájuk, mintha semmi sem történt volna. Angyalokat látok. Emberek mellett térdelnek tartják őket a karjaikban. Velük vannak, fülükbe súgják, hogy minden rendben lesz. Embereket látok. Boltokból rohannak ki, és angyalokat, akik segítségért kiáltanak, igyekeznek felhívni az arra járó többi ember figyelmét, szörnyű a látvány. Nem érzékelem emberi testemet, olyan, mintha egyszerre két helyen lennék, kint Dublin utcáin, ahol mindez történik, és ugyanakkor az áruházban is a ruhálványnál Járom az utcákat, de a lábam nem éri a talajt. Mindenütt törmelékek, üvegszilánkok szállnak. Emberek kiabálnak és sírnak, lelkek távoznak testükből. Megyek az utcán, ráteszem a kezem emberekre, kinyújtom a karom és megérintem őket. Azon a napon a lelkem kilépett a testemből, és én egy másik világba kerültem. Ki az utcára, hogy együtt legyek a szenvedőkkel. Lassan aztán visszatértem testembe az áruházban. Ráeszméltem, hogy erősen kapaszkodom az egyik ruhaállvány rúdjába. Annyira szorosan markolom, hogy a kezem már teljesen vörös lett. Nagy volt a csend az áruházban. A következő pillanatban egy fiatal lány sikítása hallatszott be kintről. Rémült kiáltás volt. Keresztül rohant a bolton, kiabálta, hogy bombák robbantak, és hogy tetemek hevernek mindenfelé. A testvérét kereste, aki velem dolgozott az áruházban. A két testvér valahogy megtalálta egymást, és a fiatal nő lassan megnyugodott. Aztán egy vezetőségi tag bement az irodába, és megafonnal felszólított minket, hogy valamennyi alkalmazott öt perc múlva legyen a hátsó bejáratnál, ahonnan majd hazaviszik őket. Tudtam, hogy ezzel vége. Aznap már nem fog több bomba robbanni Dublinban. Lementem a lépcsőn az öltözőbe, és közben egy angyal assukta a fülembe. Induljak vissza a személyzeti bejárathoz, és hívjam fel telefonon anyát. Megfordultam tehát, visszamentem a telefonhoz, hívtam anyát, beszéltem vele. Mondtam neki, hogy jól vagyok, azzal letettem a kagylót, újra lerohantam a lépcsőn, és fogtam a kabátomat. Közben már mindenki felfelé jött, és a hátsó bejárat felé tartott. Kint ott álltak sorban a dolgozókat hazaszállító teherautók. Minden sofőr más-más célállomás nevét kiabálta, én abba szálltam be, amelyik Joe anyjának háza felé ment. A ház ajtajánál tettek ki. Bend, Joe anyukája és Joe testvére Barbara épp a híreket nézték a tévében. Joe anyukája átönelt, és elmondta, mennyire aggódott értem. Ittunk egy finom teát, amitől már kicsit jobban éreztem magam. Vacsorával is megkínáltak, és én olyan éhes voltam, mintha hetek óta nem ettem volna semmit. Aztán Joe is hazaérkezett és szorosan magához ölelt. Mindannyian sírtunk, átéreztük az összes család fájdalmát, ahol most elvesztettek valakit, vagy ahol megsebesült egy hozzátartozó. Azon a napon, 1974. május 17-én, 26 embert, valamint egy meg nem született csecsemőt öltek meg a bombák, és több száz volt a sérültek száma. Mi Írországban éltünk, így addig csak keveset kellett megtapasztalnunk a háború borzalmaiból. Észak-Írországban viszont alig 200 mérföldnyire tőlünk, 1969 és 2000 között több mint háromezer embert gyilkoltak meg. A robbantásokig kevéssé gondoltunk bele, milyen lehet Észak-Írországban, vagy akár a világ más részében együtt élni a váratlanul felrobbanó bombákkal. Éliás Angyal azt mondta egy alkalommal. Háborút kezdeni könnyű. Legnehezebb a békét fenntartani. Azt vélheted, ha háborúba mész, azzal a te kerül az irányítás. Elfelejted, kitől is kaptad az erődet, és hogy bármikor az ő kezébe kerülhet sorsod irányítása. Azt követően, hogy felrobbantak a bombák, testemet és lelkemet még sokáig uralták a sok utólagos hullámai, spirituálisan, fizikailag és érzelmileg is – Éreztem a sérültek, a halottak rettenetét, a megrázkódtatást, mely a családokat és a barátokat érte. Hallottam a hangjukat, sírásukat. Hónapokon keresztül arcok jelentek meg előttem, nem csupán a meghaltaké, de a súlyosan sérülteké is, akik az életben maradásért küzdöttek. Láttam az összetört szívű családtagok arcát is. Gyötrelem volt annak a napnak a szörnyűsége. El kellett szenvednem a sok hullámait, és közben az angyalok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megóvjanak. Bebugyoláltak egy nagy, paplannak tűnő, tolszerű anyagból készült, hófehér színű valamibe, ami állandóan szikrázott, mintha elektromos töltése lett volna. Éliás tartotta a fejemet, és így szólt. Lorna, tudjuk, hogy ez fáj neked. Körét tekertünk egy paplant, hogy könnyebb legyen elviselni. Segít egyben tartani a testedet és a lelkedet. Azzal ráfújt az arcomra is eltűnt. Én pedig némikép erősebbnek éreztem magam. Teltek a napok, hetek, és nekem még mindig el kellett bújnom a világ elől, hogy sírhassak. Volt, hogy ebédidő alatt kimentem az autóparkolóba. Máskor, amikor tudtam, hogy senki sincs ott, munkaidőben elbújtam kint a vécében. Olykor pedig a hátsó utcákon kerestem egy sarkot, vagy egy régi alacsony falszakaszt, ahol leülhettem. Sokszor elmondtam az angyaloknak, hogy egyedül kívánok maradni. Egyik ilyen alkalommal felbukkant éliás angyal, azzal, hogy ő most velem marad. Ismét kezébe vette az arcomat. És akkor, mintha egyé váltunk volna, mintha az ő szemével láttam volna. Láttam a világ minden szörnyűségét, háborúkat, éhezést ahogy egyes emberek rosszul bánnak más emberekkel, a lelkem kiáltott fájdalmában. Ám Éliás akkor megmutatta a másik oldalt is. Csodálatos szeretetet, nevetést, örömöt, mindazt, ami szép az emberiségben. Nevettem, örömkönnyek folytak le az arcomon. Mikor eltűnt, tovább sírtam az örömkönyeket. Visszasétáltam dolgozni, és tudtam, hogy minden férfiban és nőben, minden gyerekben ott van a jó, a szeretet, az öröm. Hiszem, hogy egy nap mindez legyőzi majd a rosszat, és az emberi faj győzedelmesen fejlődik tovább, test és lélek egységében.